Vinga, doncs, estem a la secció Espai Obert de la Setmana Tràgica i aquesta setmana tenim dos convidats molt especials, molt especials entre d'altres coses perquè feia temps que perseguíem a la gent de Seyent i concretament a la gent de l'Ateneu Popular, Rocaus, que han inaugurat fa, fa uns pocs mesos i bé, estan aquí i abans de començar l'entrevista posarem una cançó d'un grup seientí que és Còdul. I ara comencem. Fins ara. Quema la bandera de l'espera que et reté la força al gras. Talla l'aire, un so de pedres. És el trill de la unitat. Fuck me! Com us deia, tenim una gent molt salada avui. Ells són la Clara i l'Albert. Hola. Hola, bon dia. Hola. Bon dia. I vosaltres, entre d'altres coses, formeu part d'aquest projecte que és l'Ateneu Popular Rock House, de Seyent. I bé, abans de tot, doncs, explicar-nos una mica quan va néixer i com va néixer aquest projecte. Hola, bon dia. Sí. Aquest projecte bueno, es va inaugurar a l'Ateneu, s'inaugura oficialment eh, el setembre passat, el dia 10, el dia 10 coincidint amb la Festa Major de Sallent, però el projecte neix uh, gairebé un any abans on un grup reunit de, de persones doncs, motivades per, pel que creïn que era una necessitat de Sallent de refatar un espai, un espai semblant, doncs, un ateneu obert, popular, que tingués inquietuds, inquietuds polítiques i que s'encarregués una mica de, doncs, de, de difont de l'esperit crític. les doncs, persones s'ajunten i, mica en mica doncs, comencen a, a partir d'una idea, a partir d'una inquietud, comencen a gestar aquest projecte. El projecte està un any gestant-se, sobretot per la falta de, doncs, de locals que té sa gent. costa molt trobar un local, costa molt evidentment doncs, definir el projecte, no? perquè és un projecte doncs, que té una referència ideològica i això sempre doncs, costa posar-se d'acord i crear doncs, uns, un marc adequat mm -hmm. per tothom i prou ampli. Però a mica en mica això es va, es va treballant, es va forjant i al cap d'això d'un any hi ha reunides hi ha un grup molt més gran de persones s'aconsegueix doncs inaugurar l'Ateneu la el dia 10 de setembre. Diguem que primer s'ajunten les persones i després es busca l'espai, el local... No? Com, com va anar, més o menys? Sí, bueno, vam començar reunint-nos un grup bastant petit, érem unes vuit persones, perquè ens va semblar que la manera més pràctica d'anar a gestar tot el projecte, no? per definir tot el tema de bueno, quin local voldríem, quina ideologia teníem, quins objectius... En fi, una mica tots els documents bases que hem fet servir per anar tirant endavant l'Ateneu i llavors poc a poc pues, anem difonent el projecte explicant-ho a més gent i abans d'aconseguir el local comencem molt a treballar també amb el tema socis perquè la nostra idea des un primer moment és autogestionar-nos i pagar nosaltres mateixos el local. Descartem demanar el local de l'Ajuntament perquè una, en té pocs i dues em sembla més ric, no? Aconseguir un local que sigui nostre, que el gestorem nosaltres mateixos. Sense dependències, no? Sense cap dependència. Uh -huh. I vau aconseguir convèncer molta gent, s'ha associat molta gent. Bé, bueno, Déu-n'hi-do, vam, vam obrir que no arribàvem als 100 socis, o escassos, ara ja en som 130, i bueno, els socis per la quota dels socis permet pagar el lloguer de tot l'any. Començar amb socis no és poc, tampoc, eh? No, no, no, vam ser bastant ambiciosos, vull dir, va ser... De fet, si vam passar un any reunint-nos abans d'obrir, va ser per això, no? per començar amb un projecte ferm, amb mm -hmm. uns socis que recolzessin i bueno, que es creguessin l'Ateneu, amb un local que realment creiem que té molt bona cara i que ha quedat molt guapo, i bueno, que realment vingués de gust entre l'Ateneu i formar-ne part. Realment estem sorpresos, eh? perquè per la resposta de la gent, només pel fer de 130 socis, que segurament vos no paràvem, perquè són socis que paguen una quota eh? una quota mínima de 50 euros a l'any, vull dir que està uh -huh. un esforç econòmic als socis i això mai és fàcil i menys ara. sinó perquè abans de començar, abans que el projecte estés definit, abans de tenir un local obert, abans de programar cap activitat, ja teníem gairebé 60 socis. Uh -huh. 60 socis que van confiar a cegues en un projecte que n'hi coneixien, però que hi van confiar simplement. No? i això ens va donar una empeta doncs, que, que encara continua. I estem molt agraïts i sorpresos perquè senyal que s'hagin feia falta o una cosa així. Sí. I heu parlat d'un marc ideològic. Així, per sobre, quin seria aquest marc ideològic de, de l'Ateneu? Bé, bueno, directament és ateneu popular. No? Llavors la idea és que evidentment, bé, bueno, evidentment o no tan evidentment, ens considerem d'esquerres i anticapitalistes, hem discutit molt sobre l'independentisme, sobre l'anarquisme, sobre els Ateneus libertaris... I el que agraiem és que totes aquestes ideologies tenen molts punts en comú. No? Per tant, hi ha tant independentisme com anarquisme com uh -huh. tot el que sigui anticapitalisme d'esquerres doncs entra dins aquest marc. I en aquest sentit, quan es va fer la crida va ser recollida per gent d'aquesta sensibilitat, gent igual militant o potser també és un projecte juvenil o més intergeneracional? A veure, l'acollida... A la banda ideològica ha sigut bastant àmplia, és a dir, no tothom que es considera anticapitalista, ni anarquista, ni independentista o, o molt d'esquerres ha participat, és a dir, hi ha molta part d'aquí, però també hi ha molta gent que es situa bueno, en un marc ideològic no molt definit, doncs que ens ha donat suport, perquè la veritat és que bueno, sí que tenim una ideologia com que estem molt oberts, doncs la gent no ens veu com una, com una cosa molt tancada ni, ni, ni molt sectària, com a vegades pot. la gent sempre, els males veus, doncs, volen fer pensar, Mm. Això, això en principi no està passant i per tant ens hem obert molt al poble i hi ha molta gent que, que ens dóna suport i també passa això amb la, amb la, amb la franja d'edat. No? Sí que hi ha molt jovent, sí que aquí estem allà dia rere dia, som una franja bastant jove, però perquè fa als socis hi ha una franja molt, molt, molt elevada. És a dir, és el més jove que pot tenir. Quatre. Set, quatre anys, no? Mm. Molt bé, el futur. <laughs> fins al més gran que pot tenir 70. Sí. Vull dir que... Així no seria un projecte juvenil per definició, no? no. no, no. Mm. I, no I no ho volem pas. Eh? Molt bé. I amb el tema ideologia també potser el que ens ha marcat molt és el tema del poble. No? Vull dir La nostra idea és millorar la gent. Un dels nostres objectius que marcàvem al principi és aconseguir que la gent sigui un poble millor. Llavors, partint d'aquí, és el que deia l'Albert, la ideologia tampoc és molt tancada. Sí que tenim uns ideals però s'hi ha acollit molta gent de diverses i diversos pensaments, suposo. I una de les coses que, que seria una marca no, d'aquesta manera de pensar és el nom de, de l'Ateneu, que probablement la gent del Berguedà no ho sabrà. Què, uh -huh. A què ve això de Rocaus? Bé, bueno, vam estar discutint molt sobre el nom i finalment vam decidir Rocaus, que és un mas de sa gent, uh -huh. era una masia que havia sigut bastant important, Simplement per la seva grandària i perquè ja de per si era un referent pel poble, però també per nosaltres és molt important perquè s'hi van acollir maquis durant algun temps i van, bueno, van, estar, van passar per allà. I és una masia que està al costat de la sèquia, que actualment està enderrocada. Llavors una mica per reclamar el tema del patrimoni i bueno, de la necessitat de la lluita doncs vam decidir aquest nom. Sí. Vem estar-ne pensant moltíssims buscant noms de dones, perquè creiem que era important reivindicar la posició de la dona, altres noms del patrimoni de Sallent, i mira, al final aquest ens va semblar que era... Sí. Val a dir que el Marrocaus ara no existeix, va ser enderrocat, i que els seus amos van ser defusellats pel franquisme per ajudar els maquis. Això també hi molt... Això en diu memòria històrica, no? Ah, exacte. Molt bé. També comentàvem abans el tema dels antecedents. En aquest moments surt aquest, aquest Ateneu, però a Seyent, que és un, un poble doncs això, no? amb una memòria, amb una tradició de lluita, suposo que ha també vinculat al tema de la indústria, de l'obrarisme, de la mineria, sobretot en el cas mineria i tèxtil, en el cas de Seyent, ah, que igual que els maquis o igual que en sona bastant l'Agustín Rueda, més recentment també hi ha hagut altres casals, altres lluites, no? i parlàvem, per exemple, com a antecedents possibles de, del Ferroca mm -hmm. i de l'Assemblea de Joves no? de Seyent. No sé si s'han recollit una mica també les experiències aquestes per partir endavant això. És un tema delicat, sobretot perquè el tema del Ferroca i la, el que és l'Assemblea de Joves... Potser sí que neixen amb un projecte bastant ambiciós, eh, tots dos més de cara al jovent, sobretot a l'assemblea, però els dos aconsegueixen locals bastant apartats del centre del poble i acaben sent molt locals de festes. Llavors, més que néixer com a hereus o com a seguiment, n'enxerim una mica com a contraposició. No, no volem ser un local de festes, és el que menys ens interessa. El que volem és donar una oferta cultural, una oferta crítica al poble i estar oberts a tothom. Llavors, per això ja busquem de bones a primeres un local que estigui al centre del poble, no obrim més tard de les 10, generalment fem un horari de tardes de 4 a 10, i de tant en tant fem un concert, però és una cosa esporàdica. Llavors, una mica sí que, sí que ens serveix l'experiència per veure això, que està a les afores del poble, i fer festes fa que només se't relacioni amb això. I com que el nostre objectiu era completament el contrari, és a dir, festes encara més o menys n'hi ha, el que falta són xerrades són exposicions, són llocs on debatre, llocs on tenim un espai de crítica a la situació política actual. No sense sé, va semblar que feia falta una altra mirada. Bé, doncs aquí està l'obertura que parlàveu abans, no? De, de no ser un gueto, ah, sinó sí. de fer un espai molt obert doncs, que, que pugui transformar una mica les consciències més enllà de, exacte. de vosaltres. No? Ah, exacte. Mm -hmm. Sempre tenim clar que el marc ideològic el tenim eh? i que, per tant, eh... Sabem que hi ha gent que no entrarà mai a l'Ateneu, però bueno, ja ho acceptem i estem disposats a... Bueno, que no hi ha cap problema, que si hi ha, hi ha gent que se sentirà ofesa per algunes qüestions que fa l'Ateneu, quan critiquem el Papa, quan critiquem qualsevol cosa, però bé, bueno, és a dir, no tampoc volien ser un centre cívic, eh, on, to, on tothom s'hi sentia a gust. I ara, si té ideologies que no s'hi sentien a gust, doncs, cap problema. D'acord i quin tipus de, bueno, ja clara, però quin tipus d'actes heu fet fins ara i quins actes aspireu a, a fer, doncs més enllà de, de que veus, oi, he estat un cop i és un espai, doncs això va obert, no, a nivell a tots nivells, però també hi ha tota una sèrie d'actes més, com ho diria ara, programats. més constants, no? sí, mm. més programats, no? mm -hmm. Bé, bueno, hem fet bastanta diversitat de coses. Comencem inaugurant el 10 de setembre amb la festa major i en aquí incorporem una xerrada una mica lligant-ho amb la pregunta que ens feies abans on veu un historiador del poble, Ferran Sánchez, i ens explica doncs, des dels primers ateneus que hi ha durant la república i una mica el seguiment o com han anat evolucionant, quins ateneus, quins moviments socials hi ha hagut al poble. I el que anem fent doncs, és això, diferents tipus de xerrades, passes de pel·lícules, fem alguna excursió, mm, no ho sé, quines són més rellevants o què és el que val la pena comentar. Sí, clar, és que en quantes actes són això. Clar, sí, la tipologia de no... Hi ha quatre o cinc actes que, són... que tenen una tipologia doncs, que sempre és la mateixa. no És a dir, hi ha aquesta xerrada, la taula rodona, l'excursió, l'exposició o, o el debat. No? Vull dir, no... I actes, i actes més culturals com poden ser, bueno, concerts, o coses així. El que ens faem molt sobretot és en, en buscar sobretot que campanyes, per exemple, que es mouen a nivell de, de Catalunya, a nivell internacional, doncs que s'estallen només no arribaven, no? arribaven. quan hi ha conflictes, doncs, amb, a, amb el Sàhara, quan hi ha ocupitament a Palestina, quan hi ha moviment en el, en el, el Mar doncs tot això mirem de que, que arribi s'estallen, perquè mans no, no passava i mirem de, de que arribi molt. I després també mirem de qualsevol cosa que ja podem estar interessats. És a dir, si estem interessats eh, o creiem que hi ha algú interessat doncs a parlar sobre els transgènics, doncs parlem sobre els transgènics. Si ve el, el cap de setmana de, de la dona, doncs fem actes especials. Si és el dia del treballó, doncs, bueno, mirem de fer alguna cosa per aquí. És a dir, tot mirem de fer qualsevol cosa que, puguem estar, que, puguem, que nosaltres puguem estar interessats o que puguem, o creiem que algú pot estar interessat i els anem fent. Abans parlava del Ferroca i l'Assemblea de Joves, potser per qui no ho que el Ferroca va ser una ocupació i l'Assemblea de Joves crec que era un espai cedit a un col·lectiu de joves per l'Ajuntament, no. però ara has parlat d'aquest primer acte que vau fer que es parlava dels Ateneus de la República. Sí. Es va parlar potser alguna experiència també a, al poble? Es va parlar de l'Ateneu català, que bueno, havia arribat a tenir més de mil socis i era un Ateneu bastant més apolític, o sigui que aquí sí que hi havia gent de bastant de tots colors i es feien molts actes, moltes activitats culturals. Mm. I... Sí, era un Ateneu molt obert, a... sí. bueno, molt encarat sobretot a, a l'obrarisme, no? a donar doncs, una, una oferta cultural, a donar una formació, a alfabetitzar, és un Ateneu que, va, que amb la Guerra Civil, i arribada de, de Franco al poder, doncs la dictadura s'ho va carregar directament, en, en van barriar tots els locals, tots els béns i va desaparèixer. Doncs potser per això que dèieu, potser sí que serien els referents interessants, no? el que mm. significaven els Ateneus en aquella època, tot i que potser ara igual no fa falta una alfabetització de la població, o potser els interessos o les inquietuds són altres. No? Des de... Però sí que hi ha aquest punt, bueno, que no seria el mateix, no seria alfabetització, però el fet d'ensenyar una mirada diferent de les coses, que creiem que amb l'educació probablement falten mol moltes vegades. Mhm. Mm molt bé, doncs eh, no sé si al voltant de l'Ateneu Popular Rocaus hi ha més coses, potser us demanaria per la gent que s'hi volgui acostar on es pot trobar l'adreça, la sabeu? Sí, estem al carrer Santa Llúcia, número 1, fa cantonada amb un carrer que potser més conegut, que és el carrer Àngel Guimarà. Uh -huh. Just al centre del poble, bueno, és fàcil de trobar, eh, si pregunteu, pregunteu. Per, Surtes... o per l'Ateneu o per l'Ateneu o per l'Àngel Guimarà... I... Poso que ja tothom sap on és, no? Sigui la gent a fi o, o no. Sí. sí. Però hi és un espai de referència. Ah, exacte. Cap, no? I el que es pot fer també és mirar la web, que és www.ataneurocaus.cat, on també anem penjant actes i una mica el que anem fent. I quins actes així properament teniu previstos per acostar-nos-hi? Bueno, ara estem ja ficat de peus a Carnaval. Carnaval mm. comença bueno, aquest dijous a Sallent, que és l'arribada i fem divendres fem una festa loca fem com una batalla de DJs on hi haurà dos DJs i faran com un concurs i llavors tindrem la barra oberta tota la nit que hi ha que tasques. Per Carnaval sí Per Carnaval ah, sí, exacte És una, És una de una les ocasions especials sí. que De fet vam començar parlant de Carnaval ja la setmana passada que vam fer una xerrada sí. sobre què era el Carnaval una evolució històrica del Carnaval vam fer una taula rodona parlant amb diferents generacions que havia estat muntant al Carnaval, amb un historiador que ens va parlar del Carnaval doncs, abans de la guerra, de com havia estat el Carnaval durant la dictadura, el que va estar prohibit, del primer Carnaval, que va ser l'any 78, i també tenim una exposició dins la Taneu de fotos antigues del Carnaval, des de l'any 78 fins a l'actualitat. D'acord, doncs dit això, aquest dijous, festa grossa... Dijous organitza Carrilet, és, la, és el dia de l'arribada, divendres sí que es fa a l'Ateneu i sobretot es fa gairebé tota la plaça. carnaval s'intenta centrar molt al carrer, uh -huh. són festes del carrer. Que esteu, que esteu convidats a qualsevol dia, eh? de dijous a, a dimecres, qualsevol dia, podeu passar per, per Sallent. Val, pel que fa a l'Ateneu hi ha aquests actes, però més enllà, al eh, carnaval en si encidat a que, que és tot un, ah, un referent, ah, què més ens podríeu dir d'aquest any? No sé si vosaltres esteu vinculats a a l'organització d'aquest carnaval, però almenys ens podríeu dir quines altres activitats hi ha o... Aviam, no sé si... hi dijous l'arribada, divendres hi ha la ruta la 69a, que és per les noies, i és una mica en crítica a una entitat de sa que és la 36ena, i només hi poden haver homes. Llavors, fa uns quants anys n'hi la 69a, ja es fa una rua de dones, es fa un sopar, i després hi ha el concert, que venen un grup que es diuen Rumb al Bar, que són poc coneguts, però força bons. I llavors... Di... no, després hi ha el cercatasques el, el mateix divendres, fins per allà de la matinada, i després ja és dissabte, que hi ha la ruó a la tarda, a les 5 de la tarda, el, el, ball, el, el ball de Pavelló, que es fa cada any amb la mitjanit. Les matines, diumenge hi ha l'arròs, dilluns hi ha circ, dimarts hi ha correfoc i dimecres l'enterro de la sardina. Moltes coses. Bé, -do. doncs qui vulguis saber més, que de fet, has vist cartells per Berga, per tant, ja Segur podré que. saber. Però en tot cas ens convideu a aquesta festa grossa oh, a l'Ateneu Popular Rocaus el divendres. Ah, exacte. exacte. I aquesta comparsa la 69a, no? Sí. <ríe> Perquè la, la 36ena es deia? Sí. Aquesta encara existeix? Encara existeix. No? Sí, sí. És una entitat que que és tancada, és a dir, va, va per herència. Mm. És una entitat que té molts anys, que són tots els, els proms de, de sa gent, no? només la, les, les feines més importants, doncs, a l'home, a l'hereu, Mm -hmm. doncs és el que té dret a formar part d'aquesta entitat, que són 36 per això té aquest nom, que tenen un sant no? que cada any aquest sant va, va canviant de mans no? cada any és una persona diferent que ha de portar l'estandard i posar el sant al balcó de casa seva i mi, és una entitat molt tancada molt bueno, classista totalment i aquí neix la 69a per en fotre sant una miqueta. Si sí, 36, any fatídic també, no? Exacte <ríe> Mol, Molt simbòlic també. Sí doncs només em queda preguntar-vos sobre un tema i el que puguin sortint més en genèric com està seient actualment i sobretot al voltant del tema de, del runam Salí que és un tema que hem anat fent al seguiment darrerament, però mm -hmm. feia temps que no en parlàm, que no s'n no parla gaire. i no sé si podríeu fer cinc cèntims de com està al pati a aquest nivell. Bueno, pat està més malament que mai. Mm -hmm. És a dir és cert que no se'n parla gaire, i suposo que no se'n parla perquè la cosa està molt estancada. Està molt estancada a nivell reivindicatiu perquè s'han fet molts esforços per lluitar contra, contra el Ronan, per fer una difusió, per mirar d'evitar evitar aquest, aquesta salvatjada que és i de fluïts n'ha sortit poc. És a dir, ara la muntanya segueix creixent com creixia abans a un ritme d'unes 5.000 tonelades cada dia i també un dels problemes que hi ha és que no hi ha fins d'aquí un, un any i mig o, o dos anys, que és quan la muntanya actual arribi al límit del seu tamany, doncs hi ha, hi ha poc a fer, és a dir, l'administració ha legalitzat tots els permisos, l'administració la, la, la, ha legalitzat el runam, ha legalitzat l'empresa, és a dir, tot, per l'administració tot és normal, tot funciona correcte, tot segueix les normes, i per tant ara costa molt, eh, molt enfrontar-s'hi. El problema serà d'aquí un any i mig, d'aquí dos anys, quan la muntanya estigui plena, i l'empresa hagui de demanar una ampliació d'aquesta muntanya, hagui de tornar a demanar permisos, que aquí es veurà aquí hi haurà un altre cop la batalla de, de lluitar-hi. No és que ara no s'hi pugui lluitar, eh, però és a dir, costa molt lluitar contra una cosa, que tens allà un, un gegant, tens una paret, tens... i és clar es veu que la gent s'en s'encansa perquè vas lluitar vas lluitant, vas lluitant, i no, i no hi ha manera. Vull dir, ells tenen molts diners, tenen l'alimentació de la seva banda, i clar, la gent se n'ha cansat una mica, no? és a dir lluitar des del voluntariat, doncs, doncs cansa una mica. I per això ara el moment està mica la cosa estancada, però bueno, ja es veurà d'aquí un any i mig què podrem fer-hi. Quan dius l'administració també vols dir l'alcalde actual, no? Que ha tingut un paper una mica actiu en aquest sentit? O... El dir-ho, a són totes les administracions. Eh? L'Ajuntament, que no, no ha fet res per evitar-ho, la Generalitat, que no ha fet res per evitar-ho a més a més ho ha legalitzat, l'Estat, que tampoc ha fet res i a més a més va ser durant un temps propietari de les mines, bueno, és que totes s'han portat Sí malament que no. i fins i tot els treballadors no? en alguns casos també ha sigut una de les problemàtiques no? que, que els mateixos treballadors s'han posat al costat de, de l'empresa no? sí, sí. Per... sí hi ha una mica les dues cares. hi ha alguns treballadors que sí que sí clar, sense estan eh? més oberts a conversar amb nosaltres i que estan d'acord amb la nostra lluita, però la majoria el que fan és des del sindicat defensar l'empresa, sembla sí en fet ens trobem molt en diferència de sindicats ens no? trobem la CGT per exemple que és un sindicat que, que evidentment no està d'acord amb nosaltres no? però bueno, que entén que el medi ambient és una cosa important no? que és, eh, i que està a dir que hi ha una empresa que hi hagi llocs de treball però que s'ha mirat per medi ambient i que l'empresa sigui sostenible perquè si no a la llarga es pitjor per tothom, Vull dir, és dir, que arribarà algú que a al final tancarà l'empresa o vindrà algú que dirà que ja no pot ser més o arribarà un dia que la llei no s'hi sé, podrà fer res no? i entenen doncs, que l'empresa ha de treballar però que ho ha de fer bé. En canvi dels sindicats, que, que per desgràcia són els majoritaris com pot ser comissions obreres, doncs és que em sap dir-ho aquí però és que els importa un carajo o qualsevol cosa o sigui, ells volen tenir el seu sou i punt. Mm -hmm. A partir d'aquí doncs, no és que no puguem parlar amb ells sinó és que ells no volen parlar amb nosaltres. S han negat sempre a mantenir qualsevol tipus de conversa amb nosaltres, i sí, clar, a partir d'aquí, doncs... Yeah. I des de l'administració el paper general també és aquest. El que importa és el treball i el medi ambient no ens importa, és igual. Fins i tot quan medi ambient estava en mans d'iniciativa, no? Sí, sí, descaradament. Eh. Va ser, de fet, amb mans d'iniciativa quan es va legalitzar tot el RONAM. Això no vol dir que va haver fet pitjor que els altres, eh? No, fan o fan seguir la línia. Per tant... Possiblement tenim ronam per temps i a més un ronam que pel que sembla es vol ampliar bastant més. No? Sí, està autoritzada dins del organitzament urbanístic una ampliació perquè ocupi el doble més o menys de la superfície que ocupa actualment. I com, com ho viviu vosaltres això? Que, que el vostre poble el converteixin en aquesta mena d'abocador? <laughs> no sé, eh? És molt frustrant. Sí. Sí. És lluitar contra una muntanya mai millor dit sí, eh? molt metafòric bé, doncs res, ànims en la lluita gràcies, us I... fan falta i no sé si voleu dir alguna cosa més bueno, que us passeu per l'Ateneu i allà ja ens seguirem xerrant molt de coses bé. per explicar de l'Ateneu en tenim bastantes doncs moltes gràcies, ens donem per convidats està tota la gent que ens escolta convidada també i res, i suposo que ens anirem veient i, i retrobant sigui el vostre Taneu o, o aquí als micros de la ràdio que estan oberts per, per vosaltres i per tota la gent, com dèieu, crítica, anticapitalista, d'esquerres, Molt bé. Doncs finga merci, salut i fins una altra. Moltes gràcies, bon dia. Fins la propera.